Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və seyyidil mürsəlin, əmmə Demək, plan qalmışdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədsində ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədsində ki, Məd dünyə fil əxirəti illə kəmə yudxili əhədəkum usbuahə fil yəmmi və liyən zuru bimə yərci Sizdən birinin dünyadan götürdüyü misalı və yaxud dünyanın ahirətə nisbəti ona bənzir ki, sizdən biridir barmağın əgər çaya salıb, çıxardarsa deyir, o barmağın ucunda nə götürərsə və dünyanın da ahirəti olan deyir, misalı budur Fə itəri həzəl nəqd alə həzəl nisiyyə min azəmül qabın deyir Və belə ticarətdə belə bir nisiyyəni, belə bir deyir, nəqdə dəyişmək, nəqdə qurban vermək özü deyil, cahillikdən və axmanlıqdan başqa deyil bir şey deyildir. Və həmçini şəx getirir ki, dünya deyil, ta yaradılışından, ta ən sonuna qədər ahirətin bir nəfəslərindən bir nəfəs belə deyil, həmçini dünyanın insanın da deyir, yaradılışı, deyir, insanın da deyir, həyatı, 60 il yaşayır, 30 il yaşayır, neçə il yaşayır. İnsanın da ömrü dünyanın digər nəfəslərindən digər bir nəfəs deyil. Sonra <coughs> şeyx gətirir ki: "Və ammə qaulul axirti la ahkunu bi-t-tayqini l-mashkuki fihi." Naqtin sektordur. Sonra şeyx gətirir ki: "Və vəz insanlar razidir ki, mən digər yəqin bildiyimi şək içərisində şübhəli olduğum şey dəyişmərəm." deyir. Səyqal lehu ona deyilir ki imma an takun ala şekkin min va'dillah və va'idehi və sidq rusulihi ola bəsinki bu insan Allah Subhanahu insanlara verdiyi vədlərdən, müjdələrdən, əzablar barəsində də şək şübhə içərisindədir, peyğəmbərlərin də sadiqliyi barəsində şək şübhə içərisindədir <gülüyor> və təkun ala yaqini min zalik. ikinci bir halda insan yəqin içərisində olmalı. İnsan ya yəqin içərisində olur ya da nə olur? şək içərisində ya da ki insan inanmır yani bu üç haldan başqa bir hal yoxdur. Fen kunta alə yaqini min zalik əgər insan də bunu yəqin yəgənlə inansaydı şək şey yox ki insan dünyanı ömrü qısa olan dünyanı ləzzətləri əbədi olan axirətə dəyişməzdi. Bu va in kunt ala şək fara ayati rabb ayati llahi deyir. Əgər də dey, qəlbində şək şey şübhə varsa O zaman deyilsən, gel, Allah Subhantı Aalanın ayələrini təkrar elə. Allah Subhantı Aalanın varlığına aid olan ayələr, Allah Subhantı Aalanın qüdrətinə aid olan ayələr, Allah Subhantı Aalanın istəyinə aid olan ayələr və Allah Subhantı Aalanın təkliyinə aid olan ayələr və o şeylər barəsində ki, Allah Subhantı Aala Peyğəmbərlərin dili ilə xəbər verib, o məsələləri gel, yaxşı-yaxşı təkrarla. Yəni, Təuhid-i Rububiyyədə təhid-i rübubiyyəni təkvarlamaq o adamda, o adam üçün ehtiyac var. Və qum lilləhi nazirən, əl-münəzirən və otur Allah subhantala barəsində, Allahın emətləri barəsində, Allahın yaratdıqları barəsində fikirləş. Hətta yətəbəyyən ləkə ənnə məcəhət bir rusul ən illəhi fəhvəl haqdır. Hətta deyir, dərdindən fikirləşə fikirləşə, artıq sənə beyan olar ki, Peyğəmbərlərin gətirdiyi haqdır, deyir. Ələd ilə şəkkə fiyyə və elə bil haqqdır ki, o haqqın içərisində dizərdə qədər şək yoxdur. İnnə xaliqə hədəl aləb rabbu səmə və ativali ard. Artıq insan yəni düşünəndən sonra, istər səmə düşünəndən sonra, dərdindən düşünəndən sonra, <coughs> hər bir şeydə yəni Allah s.f. varlığı tapa bilir. İstər alma olsun, istər ağac olsun, istər yerlər olsun, istər göylər olsun. Yəni insan düşündükcə, Allah s.f. insan üçün o qapıları açır yəni. Yəni, birdən-birə heç kimə işinə gəlmir, yəni. İnsan yavaş-yavaş başlayır düşünməyə və Allah subhantalla başlayır o insan üçün açmağa. Necə ki, İbn-i buyurur, düşünmək deyir, böyük, hələ ki, xoşbəxtliyin açarlarıdır. Ümumiyyətlə, İslamda düşünmək, böyük xoşbəxtliyin açarlarıdır və deyir, görmürsünüz ki, deyir, insanlar deyir, düşünürlər, sonra tövbə edirlər. Və həmçinə deyir, Düşünmək deyil, böyük xoşbəxtliyin açarlar olduğu kimi, böyük bədbəxtçiliyin də açarlardı. Bir çox insanlar nəyini nə? düşünürlər, fikirləşirlər, plancızırlar sonra hazırlar. Necə eləyim, necə aldadım, necə oxuyum. <coughs> Gətirir insan yəni əgər düşünərsə, oturub düşünməyə çalışarsa, Allah subhanıla yavaş yavaş onun üçün açar deyil. Və insan bilər ki, həqiqətən də bu yerlərin, göylərin deyil, Rəbbi Allah subhanıla atılır. رسول, və o təqəddəs və mübahisəni xilafı məxfərədir ki, artıq deyir, başqa cür imkan yoxdur ki, orada başqa cür məcəl yoxdur ki. Və Allah Subhanahu insana düşəndən sonra əl yeri buraxmır ki, insanın ağlında başqa bir şey gəlsin. Allah Subhanahu yaratmır, başqası yaradır. Və Allah Subhanahu yoxdur. Əgər nəyə düşünməyə çalışarsan, o sufatı insana açar, yəni insan tapar. Və min və mən nəsbəhü ila qeyr zalik faqad shatamahu aw deyir? Artıq deyir. Başqa cür nəticə verərsə, mənfi nəticə verərsə, artıq deyir o Allah subhanahu təalanın endirdiyini və Allah subhanahu təalanın şəriətini Allah subhanahu təala yalanlamış olur. V ankaru bi rububiyyatihi Allah subhanahu təala rububiyyətini və mülkünü inkar etmiş olur. İz fi mahali l-mumtani. Budakı artıq qeyr mümkün olan bir şeydir ində indəkulledi fitrətin səlimə Ağlı olan hər bir kəs üçün Bu, qeyri-müküm bir şeydir Ən yəkunə məlikul haq Acizənə o cəhilə Bir insan ki, fikirləşsin Allah subhahatələ barəsində Allahın yaratdıqlarına baxsın Üçün Allah elə deyilərini görsün Məsələn, böyük dağlar, yerlər, göylər, sular Təbiət Və necə ola bilər ki, bunları yarada bir məlik Haq məlik olsun hakimiyyətə elə ki hakimiyyət onun olsun, hər şey onun olsun. Paxlos olsun nə şeydə? Və deyir bu Məlik aciz və cahil olsun. Ola bilər. Yerləri göyləri yaradan bir kimsə aciz və cahil ola bilər. Şək yoxdur ki ola bilməzdi. Və ya deyir: "ولا şey Ola bilsin ki yerləri, göyləri, insanı Allahı insanki fikirləşir Allahın yaratdıqları barəsində. Bunları deyir fərq Allah. Ola bilsin ki məsəl bəzədir ki Allah subhanta heç bir şey bilmir. Ola bilər ki, bilməsin. Məsələni bir dənə misal çəkin. Bir dənə adam, məsələn, məktəbi qızıl mədələndan tutarılıb, üniversiteti qırmızı diplomla tutarılıb, dəhşət, həyatda böyük naliyyətlər əldə edib. Sonra deyirsən ki, o insan işlərinə baxırsan, naliyyətlərinə baxırsan həyatda, sonra qayda ki, bu adam üstə gəlməyi bilmir. Bu adamı ağlı yoxdur. Ola bilər el Ola bilməz, yəni. O ki, qaldı Allah Subhantala yaraqdıqları. E, i̇nsan ilə deyilə, Allah Subhantala yanda heç bir şeydir, yəni. Və ya insan desin ki, bu qədər böyük şeyləri edən Allah Subhantala ilə yesmədir. Eşitmir. Bu da qeyri-mümkündür. Və ya insan desə ki, illə yüb bu da qeyri-mümkündür. İnsan desə ki, görmür, görməsə necə yarada bilər? Yəni, e, bu da qeyri-mümkündür. Yəni, demək Allah Subhantala görür. Əhdse ki, valayəyə təkləm, sət danışmır, valayəyə əmur, valayəyə nəhə, valayəyə səb, valayəyə iqab. Ən insan səki Allah səfərə əmr eləmir, qadağan eləmir. Yəni səhab yazmır insanlara, insanlara əzab vəziyyət əzab vermir. Valayəyə ve izzə mə yəşə, valayəyə izil mə yəşə, istədiyin uçatmır, istədiyin alçatmır. Valayəyə ursil rusuləhu deyir, bədi öz deyir elçilərini deyir, istədiyi yerə göndərməyə Bu artıq nədir? Yəni məlikə yaraşmayan sifətlərdir. Əgər Allah Subhanahu haq məliksə, taq məlik bunların hamısının digə qadirdir. Wala ya'tani bi ahvali ra'iyyati bal yusibuhum suda və yakhlihum hamala deyir. Vəlikim sekidir. Allah Subhanahu artıq haq məlik olduğunu qəbul edəndən sonra, yəni rububiyyət əsasında yerlərin, göylərin yaradılması, insanın yaradılması ondan sonra deyir Necə ola bilər ki, deyir, Allah Allah s.ə.q. deyir, belə haqlı məlikdir, haqq olan məlikdir, dünyada ola bilər, kim hansısa nə iləsə gəlsin məlik olsun, nə olsun, ola bilsin gələb insanlara başçılıq eləyə, amma o haqlı olmasın, zülm eləyə, amma Allah s.ə.q. haqlı bir məlikdir, əgər haqlı bir məlik olmağını da qəbul edirsənsə, o demək öz rəayiyyətinin, hidayətini və ehtimamını və onların elbiki yönətməsində heç və Allah Subhanahu va eləmir. Və, və hədə yəqdəhu fi mulk ahadul mulukil beşer və la yaliqul hidayə. bu görsən ki, əgər deyir, belə bir şeylər olmasa, bu deyir dünya məliklərinə xərar gətirir. Və necə deyir necədir? Yəni məlikin görməməyi, eşitməməyi, bilməməsi onun mülküsünə gətirir, xərar gətirir. Amma necə ola bilsin ki, və <ləqls> Allah subhana və təala mülkəri xəllər gətirsin. Allah subhana görür, eşidir, əmr eləyir, qadağan eləyir, hər şeyə qadirdir və Allah subhana diridir, hər şey yaşardır. Və idə təammülən insan haləhü min mabda haqqi min mabda hali ilə kamal istiwaihi. Əgər insan deyil, ana vəctinə düşdüyü andan ta yəni yetişən, yəni oradan çıxan vaxta <coughs> olan halını fikirləşərsə, fikirləşərsə, təbəyyənə lehu an man man anibihizə al-inaya. O insan fikirləşər ki, insanı 9 ayda kim deyə orada qoruyub saxlayıb deyir. Və nə qələhu min hadil ahval və insan orada mərhələlər keçir. Kim insan deyib bu mərhələlərdən keçir deyir. Və sarə fehizə al-atraf la yaniq bihə an yuhmilə və yusəda. Və necə ola bilər ki deyir, Allah subhəna insanı orada deyir başda başda buraxsın və insan deyə öz özünə deyə əmələ gəlsin deyir <gülüyor> o elədir. Vəlaw ta'ammala abduhu ta'ammala kana kull ma yubsiruhu wala yubsiruhu dalilan ala insan deyə dəqiqliklə oturub düşülərsə deyir, artıq deyə hər bir şey gördüyü və görmədiyi şeylər Allah Subhanahu varlığına dəlildir. ənəl Qur'ana kelamuhu Qur'an da deyir Allah Subhanahu taala-nın Necə ki, şəx gətirir, vaqa dəqqarına, vakil, istidirlərli, izləl ki, Necə bu məvzuslara deyir. Əvəlcədən toxunmuşuq. Allah Subhanət Allah, Quranı kəndə buyurur ki, وَفِي أَنْفِسِكُمْ أَفَلَوْتُبْسِرُونَ Yəni, Allahın ayətləri hətta insan öz-özlə baxanda Allah Subhanət Allah bir çox ayətlərin görə bilər və ənəl insanə dəlilin ələ vücudu xaliqihi və tevhidihi və insanın yaradılışı Allah subhanələlən təkliyinə və varlığına onu yaradan Allahın varlığına dəlildir və sıdqi rusulihi və peyğəmbərlərin də sədaqətinə düzdünə və Allah subhanələlən sifətlərinin kamilliyinə dəlildir və qədbənə ənəmudil məğrur ələ təqdirin məğrur ələ təqdirəyin təqdir təsdiq və yəqin və Məsəl, ki, insan bütün bunları deyə biləndən sonra Allahın izni ilə insanda deyir şək şübə qalmaz məsələ nədir məsələ Allah Subhanahu axtarmaya. taala axtarma ya yəni, insan özünə gələndə alimlər gətirir ki insan deyir, öz özünə baxanda məsələ, Allah məsələn Allah Subhanahu heç nəyi boş yerə yaratmır məsələn İnsan ürəyin götürəndə İnsan ürəyi hata rəflədir Sağda, solda Solda İnsanda ən çox deyilər nə işləyir? Sağ tərəf işləyir də Əgər ürək Sola deyildiyi, sağa meyli eləsək İnsanda məsələn infarkt hadisələri Həddən artıq çoxala bilərdi Çünki əmşə sağ nabruskada daxı Və yaxud məsələn Qara ciy ağ ciyəri özü İnsanda 2 dənə ağ var Əgər Allah subhanət insana deyir 3 dənə Və ya dənə ağ ciyər insan məsələn, it kimi ləhləyərdir, çox ləhləyərdir insanı, yəni hətdən artıq zərərlər çox olardı, yəni insanı Əgər Allah subhanətlə bir dənə versə onda da insan nəfəs prosesi hətdən artıq çətinləşərdir, da insanların deyil, tez həlaki olmasına səbəb ola bilərdi. Məsələn, götür qara ciyərin özü. Qara ciyənin özündə, məsələn, həkimlər gətirir ki, 360 dənə deyir foksiyası var, mənim qavuz özür, Əm bir çox işlər edib Və hər insan özünə görə Öz çəkisinə, öz vesilə uyğun Əzaları, orqanları var Həmçində deyil qara ciyər Əgər o orqanla bədəni uyğun Biraz balaca olsaydı Nə qədər deyil fəsatlar xərədərdir Əya məsələn qara ciyər Yaxşı təmizləməzdi Ya həddən artıq çox bıraxardı zibili Və ya biraz balaca olsaydı Yeki olsaydı Görürsən ki, yəni yaxşı işləməz Yəni anormal olur. Məsələn insandı, raxit olur, yəkə başı, yəni içərisində olan əzalar. Və Allah Subhanahu taala onu insanın özlərinə görə tənzimləyir, yəni, yəni məsəl hətta bir də yəni, belə tarakan, qarışıq qarış, içində görsən sistem var. Yeməy yeyir, yemək, yemək oradan-o tarafa gedir. Yə yəni, bu görsən ki, bunu Allah Subhanahu buranı kəndə el ki, sizin özünüzdə də Allah Subhanahu tanımaçı ayətlər çox. Məsəl Allah Subhanahu olmasaydı ikidən göz verib, necə məsəl insan yerləşdirilməsə, ağız verib, burun verib Yəni ki, görürsən ki, yemək yiyəndə, məsələn, iyi gəlir, insan burnu vasitəsilə yeməyi hiss edir. Əgər burun başqa yerdə olsaydı, yemək yiyəndə görürsən ki, həmin o yediyi yeməyin iyini hiss eləmənsidir. Və bir çox yəni ki, tip özü şeydir ki, insanda hansısa zərvə qədər şey düz olmasaydı, hansısa problemlər çıxardı və ya hansısa zərvə qədər şey artıq olsaydı və yenə nə qədər problemlər çıxardı yəni. Allah Subhanahu taala yani insanı gözəl bir biçimdə yaradı və yəni. o otur düşünənlər üçün bu barədə həqiqətən yəni Allah Subhanahu taala tanımaq üçün kifayət qədər dəlil var. Fe'in Sonra şeyx burada çox mühüm bir məsələyə toxunur. Yəni günümüzdə belə insanlarla biz çox rastlaşıırıq. Deyir fe'in qul dedi, tasdik, tasdik-i cazim. Yəni öz özün deyə, deyə bilərsən ki Necə ola bilsin ki, deyir? insan deyir ki, mən inanıram, İnanıram da, Allah da in inanıram, Al xəyət filə inanıram, Ələz ilə şəkkəfi bilməyə, qiyamət filə inanıram, Vəl cənnəti vəl nər, Vələkində yetəxəllə filə əməl deyir. Amma deyir, insan deyir, görürsən ki, əməl eləmir. Bu deyir necə ola bilər? Yani bu insanlarda görürsən, məsələ, deyirsən ki, gəl, namaz qıl. Görürsən inşallah bir şey qalmıyor, amma Amma ümmetlə götürendə bir insan <coughs> belə götürendə zahirə əməl eləmirsə, o deməyə ki, inanmır. Aydınlı qardaşlar, əməl eləmirsə, ümmetlə götürendə o inanmır. Amma deyil bəzi insanlar olur ki, belə bir halda olur və bunu necə cəm eləməyə olar, sonra getirir ki, وَحَلْفِ الطِبَعِ بَشَر۪يَّ اَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدَ اَنَّا الْمَقْلُبُ الْغَدَىٰ ki insana təbiətində, bəşərin təbiətinə gələndə deyir. Əgər insana desələr ki, sabah səhər tezdən sən deyir, tələb olunursan. İlə beynəyidə bəzdul muluk liyaqiba yuniya liyaqibahu li'şadul uqubəti. hansısa deyir, məlik şağırır, çağırır, padşah çağırır, səni əzab vericəyisə, səni tezən səni gəlib ora aparacaqlar. <coughs> Hav yutimahu atam Və alıb e həmin məlik sənə hədiyyə verəcək səni mükafatlandıracaqdır. Və yabit sahiyan li və qafil. Ayəribo insan belə bir şey bilsə, o insan görsən ki, heç gecə də yuxusu da qarışdır, yata bilməz. De yətəzəkə mənbəbni dil-ül-mülk. Yəni bütün onun başımda olar ki, mən də ora gedəcəm, orada mənə vəziyyətim özəl olacaq. Və la yəstəid lehu və la yaxud lehu de ahbədəh. Bəni cavablısın insan deyil. Bunu biləndən sonra Bunun üçün tədariq görməyə deyil, çalışmasın, deyil, əməl işləməsin deyil Bir dənə o vaxt çalışmaz ki, artıq yəni ki əməl işləməyə bir şey qalmaz, yəni, artıq gecd Aynı qardaşlar Amma dünyada adama deyirsən ki, elə ölməmsən, elə vaxtın var, namaz qur, ibadət elə Yəni ki, sən belə bir yerə geyirsən, elə vaxtın var, yəni, şansın var, fürsətin var yəni. Əgər belə bir şey o adama cəsəkdə Məlikin qabağına gedən, sözsüz kəmin adam Hərəkət eləyər deyir Və qəl bu hadisə lə Amrullah sahih. Və aradı Allah ki, ən çox bu xalqın iki cəmiyyətinin bir araya gəlməsi və bu gecikmənin bir neçə səbəbi var. Şeyx ümumiyyətlə deyir, belə halda olan insanların, əgər həqiqətən insan deyə inanırsa ki, cənnətin, cəhənnəmin varlığına, Allahu Subhanuhu Taala-nın varlığına, pəsrar kəlmə ilə eştirilənsə Və o insan dey ibadətəndir. Yayılırsa bunu yayılırsa bunun deyə bir neçə yani, səbəbi var. Bunun neçə, yə, bir neçə cür müalicəsi var. Hər uza özünə görə, yəni bəzi səbəblər ola bilər. O da qalsın inşallah, gələndərsincə. Allahu salla Allahu